8. Лютий 1922 року. А сам: "Боріть мітлу", сказав чід Ми вийшли зі спальні всі семеро і долучилися до старань інших мешканців, які прибирали територію біля головної монастирської будівлі. Там монаху помаранчевій мантії, худий як скипка видавав різномастій публіці мітли. Перше завдання щоранку, продовжив американець, підмести ашрам це для всіх, тобто всіх, хто при силі. Я озирнувся на купера. Той збирався їхати вранці, але в чергу все одно став. Знаєте, до того як сюди приїхати, я ніколи не тримав у руках мітлу, говорив Фіцджералд, розмахуючи мітлою у своїх величезних руках, як дитина чудернацькою іграшкою, і дивився на неї як зачарований. Я б розриготався, аж тут згадав, що і сам не торкався цього знаряддя вже кілька років, відколи приїхав до Індії. «Ви мали бесіду з братом Шанкааром?» Він вимовляв «Шанкаар». «Той безупинно може говорити про шлях до просвітлення. Каже, що найкраще місце, щоб почати, це просто тут, підмітати підлогу». Американець ще раз оглянув мітлу. «Я так думаю, цей хлопець щось знає». Я швидко второпав, що він мав на увазі. У ритмічних рухах під час підмітання бруду і листя, яке нападало за ніч, було щось заспокійливе. І дуже скоро мої думки були вже далеко. Я згадував минулу ніч, ведіння Янгола і стримуючу руку Адлера тієї миті, коли монах поклав мені щось до рота. Ясно пригадав смак і текстуру. Щось грубе, трав'янисте, як листя шпинату, тільки товстіше, податливіше, більш гірке. Працювали ми приблизно годину, і, повернувши мітлу, я знову поплентався за своїми сусідами, цього разу до великого відкритого двору. За ним височила статуя богині Калі, а поряд з нею горів вогонь, за яким, присівши навпочіпки, доглядав монах. Мешканці монастиря вишикувалися рядами, неофіційно розділившись за расами. Як не дивно, ми, прибульці з заходу, трималися позаду. Наше природне відчуття привілейованості в ряди годи було затьмарене відразую перед зверненням до язичницького божества, нехай навіть ми шукали порятунку у його монахів. Брат Шанкар ходив поміж рядами і роздавав ароматичні палички, і я, як і всі решта, слухняно взяв ту, що він простягнув мені. Навколо нас стояли монахи у шафрановому вбранні, промовляли свої мантри і возносили молитви богині. Поруч зі мною стояв Адлер, схиливши голову на знак пошани. У француза Лаваля вигляд був такий обурений, що можна було припустити, що він ставиться до всього цього з певною огидою, або ж дуже страждає від розладу шлунка. У повітрі розлився аромат сандалового дерева. Один за одним ряди прихильників наближалися до вогню, запалювали ароматичні палички від його священного полум'я і встромляли їх у м'який ґрунт перед ідолом. Але коли настала наша черга, жоден не ворухнувся. Брат Шанкар повернувся і зібрав наші палички. "Що тепер?" прошепотів я до Фіцджеральда. "Йога", відповів той. Чоло моє змокло від поту. Я почувався слабким від голоду, виснаженим після напруги минулої ночі. М'язи ще боліли після судом опійної ломки. Бракувало мені ще й сеансу фізичних вправ. А вже ж я міг не піти. Вправи були не обов'язковими. А втім, можливо, через присутність індусів я відчував, що вибору немає. Мушу взяти участь. Дивна річ. Я опійний наркоман, найнижчий з найнижчих, аж ніяк не хлопчики з рекламних плакатів, які відстоювали престиж білої людини, але такий уже вплив імперії, що навіть зараз частина мене вірила, що я мушу дотримуватися певних стандартів. Ніби життєво важливим було показати, що англійський опійний наркоман вищий за місцевого опійного наркомана. Та найгірше те, що я робив це не заради себе, а тому що цього очікували від мене місцеві. Виявилося, що боятися нема чого. Його зводилося до вправ на розтягування та дихання, одна з яких, наприклад, полягала в тому, щоб затиснути пальцем одну ніздрю та глибоко вдихнути крізь іншу, зберігаючи при цьому вираз неймовірного здивування. Я з гідністю витримав це фізичне навантаження, як і решту ранкового театру, переважно тому, що мені не було чого втрачати». Коли ця художня гімнастика добігла кінця, час уже не ближався до восьмої. Достеменно сказати було важко, бо годинника мого конфіскували разом з одягом. І тепер мої речі, якщо вірити братові Шанкару, зберігалися в безпечному сейфі десь на території ашраму. Після вправ був переклик. Тоді сніданок із рису, далу і трав'яного чаю. За сніданком Адлер пояснив мені щоденну рутину монастирського життя. І «Їм сподобається, якщо ви братимете участь», – казав він, підбираючи останні краплини далу, – «у приготуванні їжі чи допомагатимете в полі. Можна навіть і до молитви ходити, якщо відчуваєте потребу. Але я пропоную, принаймні сьогодні, заощадити сили. Просто відпочиньте в спальні, сходіть до парильні, почитайте книжку». Після сніданку я приєднався до інших, щоб попрощатися з Купером, і подія ця виявилася диво емоційною. Сліз під час неї пролилося більше, ніж на італійських похоронах. «Коли страждаєш поруч із іншим, – пояснив Адлер, – утворюється особливий зв'язок. І зв'язок цей напрочуд сильний, бо ніхто більше не зрозуміє ваших страждань». Мені було відомо, про що він. Урешті-решт я три роки провів в окопах. Чорний як дьоготь, кислий від опію Він сочився з моїх пор і стікав на землю Повертався в індійський ґрунт, звідки й походив Я лежав на спині на лежаку, прикривши очі блискучою від вологи рукою Повітря було густим, наче солодкий гарячий туман Обпікало шкіру та щипало слизову Тишу, як метрономом, розбивали краплі води, що збиралися на цементній стелі й падали на земляну підлогу з одного боку тихенько потріскували дрова в пічці, від неї до дірки в даху тягнулася тоненька металева труба. На пічці стояла каструля з водою та листям, почорніла та вищерблена від часу. Рідина в ній кипіла. Трав'яний присмак пари нагадував російську лазню. Хоча для повного ефекту бракувало березових віників для самобочування. Покаяння в ашрамі може набувати різних проявів. Спека нагадала мені Калькутту до сезону дощів. гарячі липкі міазми, які місяцями панували в місті, як та лихоманка, доки нарешті їх не проганяв благословенний життєствертний дощ. Пригадую моє перше калькутське літо. Коли фантазії молодості поступилися думкам про тінь, полуденний відпочинок і полегшення раннього вечора, коли температура падає, а вологість лишається такою ж. Я думав про «Не здавайся» і його прогулянки до річки на заході сонця, бо тільки там можна було вловити шепотіння вітерацю. Думав про Енні Грант, жінку, яка стала джерелом стількох емоцій у моєму житті, відколи я приїхав до Індії. Якщо не щастя, то принаймні надії. Не знаю, чи кохав я її. Не знаю навіть, чи взагалі міг когось покохати після смерті дружини, але до неї я був небайдужим. Що ж до її почуттів, якщо вона колись і кохала мене, то її кохання також проходило випробування, і почуття напружувалися до межі. І звинувачувати її я не можу. Такого чоловіка, як я, любити нелегко, навіть за найкращих часів. А про останні кілька років можна упевнено сказати, що їх навряд чи можна вважати найкращими. І думати про це мені зазвичай не подобається. Врешті-решт любовні переживання, як і зізнання в тому, що тобі подобається французька їжа. Доволі неприємна і дуже неанглійська річ. Але тут, уже жиріні та ізоляції бетонної коробки, наповненої парою, думки мої поверталися до неї і того, що я робитиму, коли повернуся, аби покращити наші стосунки. Я лежав там, прикривши стегна, підсмажуючись, як порося в пітці. Але це було одним із найприємніших переживань в ашрамі, хоч я й щойно приїхав. Двері відчинилися, і пара розвіялася, як приємний сон. На порозі стояв монах-індус із гамча, перекинутим через руку, як у в ресторані-готелю ріц. Ходімо, сказав він, – «брат Шанкар бажає зустрітися з вами». Я витерся і надів свій ашрамський вихідний костюм, сорочку і штани на мотузці, натягнув сандалії та пішов за ним через полуденний двір. Він лишив мене біля дверей Шанкарової кімнати, посміхнувшись із таким безтурботним задоволенням, що в якомусь іншому місці я б запідозрив, що він щойно пихнув люличку опію. З середини линули звуки приємної розмови, один із голосів був жіночий. Я тихенько, але впевнено постукав, щоб обірвати бесіду. Відповів Шанкар. «Заходьте». Я відчинив двері, увійшов і негайно відчув на собі два погляди. У маленькій кімнаті пахло дорогим парфумом. Я вдихнув, усотуючи в себе аромат, як голодний ковтай їжу. «От і ви, Семе!» – просяяв монах, підводячись зі стільця. Він підійшов до мене і поклав руки мені на плечі, ніби захищаючи, тоді підвів до своєї гості. Хочу познайомити вас зі своїм другом. Це місіс Емілі Картер. На стільці перед столом Шанкара сиділа жінка років тридцяти. Вона усміхнулася, між підфарбованими губами виблиснули білі зуби, і я зрозумів, що вже бачив її раніше. Білявий янгол минулої ночі. «Ви здаєтесь знайомою», – сказав я. «Учора вночі чи не ви допомагали мені повернутися до спальні?» Емілі Картер сиділа переді мною, як видіння у літній сукні. Вона кивнула. «Думала, ви не запам'ятаєте». «Місіс Картер допомагає в ашрамі з пацієнтками», – пояснив Шанкар. «Вона побачила, як ви блукаєте у дворі. Я подумав, що їй краще було б зустрітися з вами за, за сприятливіших обставин». Цікаво, як він сформулював. Сприятливіші обставини означали, що я не бігав ашрамом, як скажений. Дуже приємно познайомитись, місіс Картер, привітався я. Так воно і було, дійсно приємно. Може, всі ми були створені за образом божим, але деякі вийшли значно ближчими до оригіналу, ніж решта. І річ не в тім, що вона нагадувала кінозірку. Було в ній щось іще, щось невідривно пов'язане з добротою, яку вона проявила до мене напередодні. А ще вона наш великий благодійник. То вона справжня добра самарянка, усміхнувся я. Емілі Картер відмахнулася від компліменту, на пальчику виблиснула обручка, завбільшкий зайсберг, від якого потонув титанік. «Брат Шанкар каже, що ви з Калькутти, капітане Вінгеме?» «Саме так», – підтвердив я. «Хоча я поїхав звідти кілька тижнів тому, подивитись на цікавинки Асаму». Вона знову просяяла божественною усмішкою. «Сподіваюся, ви матимете змогу це зробити, коли ваш час тут скінчиться». У роті у мене раптом стало сухо, як на солоних рівнинах Руджарата. «Я сподіваюся, так і буде». Не встиг я додати якийсь кмітливий коментар, як у двері постукали. На порозі з'явився монах, який привів мене сюди. «Місіс Картер», – промовив він, – «прибуло ваше авто». Емілі Картер підвелася зі стільця. «Висхідна Венера». «Прошу мене вибачити, капітане. Напрочуд приємно було з вами познайомитись». Шанкар стиснув її долонів своїх і просяє усмішкою. «Дякую вам, Емілі, за все». Замить вона вже пішла, лишивши тільки згадку про себе, оповиту стійким ароматом свого парфума. Я завважив вираз обличчя брата Шанкара, відсторонений погляд, що свідчив про думки, що не зовсім узгоджувалися із монашим життям. І я його не звинувачую. Емілі Картер була з тих жінок, що збентежать будь-якого чоловіка, в жилах якого тече червона кров, включно з Деврагою Свамі чи самим Папою Римським. І неважливо, монах він чи ні. «Цікава, леді», – промовив я. «А?» – повернувся Шанкар зі своїх мрій. «О, так, чудова. Просто чудова. Вона стільки зробила для нас, відколи приїхала до Джатинги. Більшість англійських леді не бажали б, щоб їх навіть мертвими побачили в нашому ашрамі. Хіба можна спілкуватися з наркоманами та індусами? Але не місіс Картер», – провадив він далі. «Що за жінка? Приїжджає сюди щокілька тижнів допомогти чим тільки може. Переважно з пацієнтками-жінками, звісно, але буває ще й на кухні. Її справді цікавить усе. Від управління шрамом до приготування трав'яних ліків». «Обережно», – пожартував я. «Не встигнете отямитись, як уже не вертатимете її до індуїзму? А я сумніваюся, що її чоловік таке схвалить». Шанкар спохмурнів. «Не бійтеся, цим вона не цікавиться». За вікном у нього за спиною я побачив, як Емілі Картер перетинає двір, прямуючи до великого чорного авта, що на неї чекало. Коли вона наблизилась, водій жваво вистрибнув із автівки і хутенько відчинив задні дверцята. Вона подякувала йому усмішкою, пригнулася і зникла всередині. Водій зачинив за нею двері та зайняв своє місце. Мотор загарчав, оживаючи, і за секунду авто вже їхало до брами ашраму, лишивши по собі ореол пилу. Брата Шанкара я полишив із головою повною приємних думок про місіс Картер і купою вільного часу до обіду, а сам пішов шукати ашрамську бібліотеку. Кімната була більшою, ніж я очікував побачити, хоча й сам не знав, що сподіваюся знайти у такій бібліотеці. Три стіни від стелі до підлоги займали полиці з релігійними текстами. Кожен знайшов би тут щось для себе, припускаючи, що йому до вподоби література теологічного напряму. Від товстих перев'язаних шнурами рукописних томів в оправах прикрашених вишуканими філігранними візерунками до плохеньких, погано проклеєних друкованих книжок у паперових палітурках, які на коледж-стриту Калькутті продавалися стосами по кілька ан за штуку. Цікаво, навіщо Адлер порадив мені сюди сходити? Видно ж, що я не знавець санскриту, і навіть якби цікавився вивченням священних індуїзьких текстів, сьогодні навряд чи сприятливий день, щоб розпочати це заняття. Тут я помітив, що на кількох нижніх запилених полицях уздовж однієї стіни стоять книжки англійською. і радість моя зросла, коли я побачив, що вони навіть не релігійної тематики. Я опустився навколішки, швиденько їх переглянув і усміхнувся. В кінці одного ряду прочитав знайому назву. Я стерпил з корінця. Четверо справедливих. Детектив надрукований 1905 року. Знаю, бо придбав його того ж тижня, коли він вийшов із друку. Бестселер. І не тому, що аж такий гарний. а тому що автор, Едгар Уоллес, не дописав останній розділ. Натомість він дав оголошення у Дейлі Мейл, де пропонував 250 фунтів тому, хто розплутає злочин. А вже ж Волес, як і більшість авторів, переоцінив свою кмітливість. Почати з того, що розгадка не була такою вже складною. Як молодий амбіційний коп, що на той час служив у лондонському істенді, я впорався із завданням і сумлінно відрапортував до Daily Mail. Та що важливіше, Волес забув попередити, що переможець буде лише один. Тож усі, хто прислав правильне рішення, мали право отримати гроші. Скінчилося все тим, що Волес збанкрутував, а я 17 років тому так і чекав на свої 250 фунтів. Я узяв книжку і пішов до спальні. Упав на ліжко і під гудіння молитви та цвірінкання пташок розгорнув детектив. Якщо звернете з плаза Дельміна, пройдете вузенькою вуличкою, де з 10 до 4 ліниво звисає великий прапор консульства Сполучених Штатів, я закрив книжку і поклав її на груди. Дивно, що весь час вигулькує 1905 Відколи я приїхав до Асаму, ніби хтось невидимий спрямовує мої думки до того року. Постать на вокзалі Ламдінгу, спогади про Бесі Драмонт, театральне співчуття цього єврея Адлера. А тепер ще й книжка. 1905. Рік, коли я був недостатньо сильним. Таке відчуття, ніби я ворожив по нутрощах жертовної тварини, що передвіщали щось зловісне. Людина релігійна вбачила б тут руку Бога або Богів. Урешті-решт я перебував у ашрамі, присвяченим Калі-руйнівниці. Невже це частина якогось надприродного замислу? Кажуть, що минуле нас наздоганяє. Можливо, мене воно нарешті наздогнало».